Surja Esh-Shuara Mekase 227 vargje Bismillahirrahmanirrahim Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ta Sin Mim Këto janë vargjet e librit të qartë. A mosvalti o Muhammed, do ta shkatërrosh veten nga që ata banorët e mekës nuk duon të besojnë, si kur të donim ne, do të zbritnim nga që jeli një shenjë, para se cilës ata do të përullnin kokat. Sa her që atyre u vjendo një këshil e re nga i gjithë më shirëshmi, ata ja kthejnë kurrizin. Ata e kanë përgënjështruar atë, pra ndaj do të uvi a i ndëshkim me të cilin janë talur. Aval A nuk shohin ata tokën, për secilën e cilës kemi bërë të mbijin sa e sa lojë çiftë bimësh fisnike? Sigurisht që këtu ka shenja të njëjtësisë së Zotit, por shumica e tyre nuk besojnë. Zoti i yt është vërtet i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Kur Allahu e thirrti Musain, shko te populli keqbërës, populli i faraonit. Val, a nuk po i friksohen ata Allahut A i u përgjigj O zoti im, un kam frik se do të më quen gënjështar E zemra do të më ngushtohet Kur se gjuha mund të më lidhet Andaj, dërgoje edhe Harunin të më ndihmoj Un jam edhe përgjegjes ndaj tyre për një krim Andaj kam frik se do të më vrasin Allahu, tha kurse si shkoni që të dy me shenjat tona me të vërtet ne jemi me ju dhe dëgjojm shkoni te faraoni dhe i thoni ne jemi të dërguarit e Zotit të botëve që të lejoni bijt e Izraelit të vinë me ne faraoni tha van a nuk të kemi ritur në gjirin ton si fëmijë A nuk e qëndruar midis nesh, shumë vjet të jetës sate, e pastaj bërë veprën që ti e di, duke qenë mosmirnjohës. Musa i tha: E kam bër atë kur nuk kam qenë i udhëzuar. Pastaj, i ka prejush, kur u friksova për yush dhe Zoti im më dhuroi mençuri dhe më bëri një nga të dërguarit. A i qua në mirësi atë që më bërë mua, ndërko që bit e Izraelit, popullin tim, i bërës klevër. Faraoni e pyeti E që është zoti i botëve? Musaj, u përgjigjë, është zoti i qijeve, i tokës dhe i gjithshkaje që gjendet midi styre, nëse besoni me bindje. Faraoni U tha atyre rreth vetes Val a nuk po dëgjoni A i tha Zoti juaj dhe zoti i të parve tuaj Faraoni tha Me të vërtet i dërguari kjo ju është të siel është i qmendur Musaj tha Zoti i lindjes dhe i perëndimit Dhe i gjithë qkaje që gjendet mi distyre Nëse kuptoni Faraoni tha: Nëse ti merr për Zot tjetërkënd përveç meje, me siguri do të të fus në burg. Musa i u përgjigj: Val, edhe pasi të të kem sjell mrekulli të qartë? Faraoni tha: Tregoje pra, nëse thua të vërtetën. Musa lëshoi shkopin e vet e ai u shndrua në gjarr për të vërtetë pasta nëzori dore në vetë dhe ajo me njëherë u duke bardhë para shikuesve. Faraoni i tha Paris së ti që e kishte përreth. Ky qenë ka magjistar vërteti di ishëm. Me magjit e veta, a i dëshiron t'ju dë boj nga toka juaj, prandaj, që më këshiloni ju? Ata u përgjigjen. Lëre këtë dhe vëllane ti për pakohë, veçoj laimtar nëpër qytete që t'i sjellin ty të gjithë magjistarët e dijshëm magjistarët u mblodhën në ditën e caktuar e popullit i u tha ai janë mbledhur të gjithë që të shkojmë pas magjistarve nëse ata do të jenë fitues kur erdhën magjistarët i than faraonit vërtet do të shpërblehemi nëse dalin fitues A i u përgjigjë Po, madje do t'jeni vërtet ndër të afërmit e mi Musaj u tha atyre Hidheni atë të që doni të hidheni Ata hodhen litarët dhe shkopin të tyre dhe than Për madherin e faraonit me të vërtet Ne do të jemi fitues pa tjetër Pastaj, Musaj hodhi shkopin e ti që i ka përdiu për një herësh sa imet e tyre të reme. Atëher, magistarët ranë për mbys duke bërë seqde dhe thanë, ne besojmë në Zotin e botëve, Zotin e Musajt dhe të Harunit. Faraoni tha, i besuat ati, Musajt, para se t'ju lejoja unë, pa tjetër që a i është i madhi juaj, i cili ju ka mësuar magjin ta dini se un në të vërtet do t'ju aqpuz duart dhe këmbët tuaja të rthoh razi dhe do t'ju kryqizoj të gjithëve ata than s'ka gjë sigurisht ne do të kthehemi te zoti ynë ne shpresojm se zoti ynë do t'na i fal gjunahet me që jemi besimtarët e par pastaj Ne ishpallë musajtë, ti u dhëto natën me robërit e mi, por do të jenit të ndjekur. Dhe faraoni dërgoj në përqytete lajmëtar për të thënë, këta janë një grupi vogël që na kanë provokuar, por ne jemi kurdo herë të gatshëm. Kështu, ne i bëm ata të lënë kopshtijet dhe lumejtë, thesaret e palatet e mrekulueshme. Kështu ndodhi, dhe ne jadham të gjitha këto bive të Izraelit. Në agim, ata njerëzit e faraonit ju afrua në tyre, kur dy grupet pan njeri tjetrin, shokët e musajtë thyrën. Me të vërtet në zunë, a i tha, Kur se si, në të vërtet me mua është zoti imë, Ai do të ma tregoj rrugën. Dhe ne i shpallëm usait. Bieri me shkopin tënd detit. Mëngjherë deti u ndau dhe çdo pjesë e tij u bë si mal i mal. Ather ne i afruam aty të tjerët. Musain dhe të gjithata që ishin me të. I shpëtuam. Kurse të tjerët i fundosëm. Padhyshim Në këtë kashenë treguese, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Në të vërtetë, Zoti i yt është i plot fuqishëm dhe i mshirë plot. Tregoi ju atyre historinë e Ibrahimit, kur i tha babait të vet dhe popullit të vet: "Çfarë adhuroni ju?" Ata u përgjigjën: të adhurojmë idhuit, e për herë u jemi përkushtuar atyre. A i pyeti, a ju dëgjojnë ata kur ju luteni? A mund të ju sielin dobi apo dëm? U përgjigjen. Jo, por i kemi gjetur të parët tanë që dhe pronin kështu. A i tha, a keni menduar mirë në bishfar keni adhuruar, si ju, ashtu edhe të parët uaj të lashtë. Me të vërtet, ata janë armiqët e mi, përveç Zotit të botëve, i cili më ka krijuar dhe më udhëzon në rrugë të drejtë, i cili më ushqen dhe më jep të pij. I cili kur sëmurem, më shëron, i cili do të bëj që të vdes e pastaj do të më ringjall, dhe i cili shpresoj se do të më fal gabimet e mia në ditën e gjykimit. O zhoti im, më dhurot dituri dhe më radhit me të mirët. Bëj që të përmendem për të mirë të brezni të ardhshme, dhe më bëj një nga trashegjimtaret e gjenetit të begat. Fale, babantim, sepse a i është njëri nga të humburit, dhe mos më tur përën në ditën kur do të rinjallën njerëzit, në ditën kur askujt nuk do t'i bëj dobi as pasuria, as fëmijët, përveç ati që vjen me zemër të pastër të kë Allahu. Atë dit, Gjeneti do të uafrohet besimtarve të devotëshëm, ndërsa Gjehenemi do të tregohet atyre që kishin humbur. Ata do të pyeten, ku janë idhujt që ju i avuronit në vend të Allahut, a mund të ndimojnë ata, ose a mund të ndimojnë veten? Kështu, Ata do të hidhe në zjarë bashk me mohuesit, si edhe të gjithë ushtarët e iblisit. Ndërsa ndodhen aty brenda, ata do të grindën dërmjet tyre duke thënë. Betohemi për Allahun, ne kemi qenë një mendë në humbjet të qartë, kur ju kemi barazuar me zotin e botëve. Ishin të ligjtë ata që në mashtruan. Tashmën ne nuk kemi as një ndërmjet hësues të kë Allahu, E asë ndo një mikë të ngusht A ah, si kur të ktheheshim përsëri në jetë E të bëheshim besimtar Sigurisht që në këtë Ka shenja të reguese Por shumica e njerëzve Nuk janë besimtar E zoti ytë Me të vërtet është i plot fuqishëm Dhe më shirë plot Populli i nuhut i quuan tek gënjeshtar të dërguarit kujto kur vëllai i tyre nuhu u tha van a nuk i friksoheni ju Allahut në të vërtet un jam një i dërguar i besuar për ju andaj friksojuni Allahut dhe binduni mua për këtë un nuk kërkoj nga ju kur farsh për blimi mua do të më shpërblej vetëm zoti i botëve. Andaj, friksoju një Allahut dhe bindë më një mua. A ta thanë, val, a të të besojmë ne ty, ndërkohë që ty po të pasojnë më të ultit? A i thaë, unë nuk di që kanë bërë ata. Logaria e tyre është vetëm të zoti im, a nuk kuptoni. Unë nuk do t'i dëboj besimtarët Unë jam vetëm para lajmërues i qart A ta than Nëse nuk tërhiqesh nga këto o nuh Me siguri do të gurëzohesh A i tha O zoti im Populi im më mohoj Andaj, ti Gjyko mes meja dhe atyre Edhe më shfutom mua e besimtarët që janë me mua. Kështu ne e shqatua më të dhe ata që ishin me të në barkën plot, kurse të tjerët që mbetën pas i fundosëm. Një mend në këtë ka këshill, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Në të vërtetë, Zoti yt është i plot fuqishëm dhe më shirë plot. Fisi Ad, i quen të gënjeshtar të dërguarit, ku i to kur vëlaj tyre hudi, u tha, Val, a nuk i friksoheni ju Allahut? Pa dyshim, unë jam i dërguar, i besuar për ju. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindë moni mua. Për këtë, un nuk kërkoj nga ju kurr farsh për blimi mua do të më shpërblej vetëm zoti i botëve a mos vall në çdo kodrin po ngrini për mendore për tu tallur dhe ngrini pallate sikur do të jetoni gjithmonë edhe kur përdorni forcën e shfrytëzoni atë si tiran andaj friksojuni allahut dhe binduni mua Friksoju një ati, i cili ju ka dhuruar ato që i dini, ju dhuroj juve bagti dhe thëmi, edhe kopçtije, edhe burime. Unë, me të vërtet i trembem për ju dënimit të një ditë të madhe. Ata thanë, për ne është një loj, në këshilove ose nuk në këshilove ti që to janë vetëm doket e popujve të lashtë e ne nuk do të jemi të dënuar ata e quajnë gënjeshtar atë andaj ne i shikaturuam ata një mend në këtë kakëshill por shumica njerëzve nuk janë besimtar në të vërtet Zoti iyt është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot Edhe Fisi Themud i quante gënjeshtar të dërguarit. Kujto kur vëllai thyre Salihu u tha: "Vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Pa dyshim, un jam një i dërguar, i besuar për ju. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindmoni mua për këtë. Un nuk kërkoj nga ju kur farsh për blimi." mua do të më shpërblej, vetëm zoti i botëve. Val, a mendoni ju se do të mbeteni këtu të sigurt në kopçtije e pranë burimeve, në ara me të lashta dhe palma hurmash me frutat të shishme? Ju i gdhendin i shtëpit në male me mjeshtërit rral, andaj, friksojuni Allahut dhe bindë muni mua. Dhe mos dëgjoni urderat e atyre që e te projnë në të keqe E të cilët bëjnë nga të resa në tokë E nuk sielin për mirësim Ata than Ti je vetëm një i ma gjepsur Ti je vetëm një vdekatar, ashtu si ne Andaj, nasil një mrekuli nëse ajo që thua është e vërtet A i tha Ja Kjo është një dedhe, ajo do të ketë rraven e saj për të pir, ashtu si edhe ju, në ditë të caktuara. Mos i bëni kur farë të keqje e asaj, se do t'ju godaz dënimi i një ditë të madhe. Por ata, e theren, e pastaj u erdi keqë, dhe kështu ata i goditit dënimi, një mendë, në këtë kakë shilë, Por shumica e njerëzve nuk janë besimtar Në të vërtet, zoti ytë është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot Populi i lutit i quan të gënjeshtar të dërguarit Kujto kur vëla i tyre luti u tha Val, a nuk i friksoheni ju Allahut? Pa dyshim Unë jam i dërguar i besuar për ju Andaj Friksoju një Allahut Dhe bindë muni mua Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju Kur farë shpërblimi Mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve Valë Ju nga e gjith bota Ju qasë e një meshkujve E linë një më njanë gratuaja Të cilat zoti juaj I ka kryuar bashkëshorte për ju Një mendë Ju e një popull që kalonit që doku fitës e keqes Ata than Nëse nuk të rhiqesh nga këto o lut Me sigurit do të jesh i dëbuar A i tha Unë kam vërtet në dheri Për atë që bënë ju O zoti im Më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që bënë ata Dhe ne shpatuam atë dhe familjen e tij. Të gjithë, përveç një plakë, gruas së lutit, e cila mbeti me të tjerët. Pastaj të tjerët i shkatëruam. Mbi ata lëshuam një breshëri gurësh. Sa i keq që ishte Ai shi, për ata që janë para lajmëruar. Sigurisht, në këtë ka këshill. Por shumica e tyre nuk janë besimtar Në të vërtet, zoti ytë është i plot fuqishëm dhe më shirë plot Edhe banorët e ejketit i quajtën gënjeshtar të dërguarit Kujto kur shua i bi u tha atyre Valë, a nuk i friksoheni ju Allahut Pa dyshim, unë jam një i dërguar i besuar për ju ande friksojuni Allahut dhe bindmoni mua për këtë un nuk kërkoj nga ju kurrë farsh për blimi mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve bëjeni drejt matjen dhe mosu bëni nga ata që han në matje peshoni drejtësisht me peshore të saktë mos u paksoni njerëzve gjërat e tyre Mos bëni nga të resa në tokë Dhe friksojuni ati Që ju ka kryuar ju Dhe brezate më parëshëm Ata Than Ti e vetëm një i ma gjepsur Ti e vetëm një vdekatar Si ne Në të vërtet Ne mendojmë se ti Je gënjeshtar Andaj Lëshon bine një copë nga qieli Nëse thua të vërtetën A i tha Zoti im e di më së miri atë që punoni ju. Ata vazhduon të mos e besojnë, prandaj i goditit dënimi ditës së errësirës. Një mend që ishte dënimi i një dite të madhe. Sigurisht, në këtë ka këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtar. Në të vërtetë, Zoti yt është i plot fuqishëm dhe më shirë plot. Nuk ka dyshim se ky kuran është shpalja e Zotit të botëve. Ato e zbriti shpirti i besueshëm Gjebraili, në zemrën tënde o Muhammed që të jesh nga ata që paralaj mërojnë, e zbriti në gjuhën e qartë arabe. Vërtet. A i është përmendur në shkrimet e të parve Val A nuk është provë për ata Mekasit Që atë Muhamedin E kanë njohur djetarët e bive të Izraelit Por Edhe si kur t'ja shpallim Kuranin ndo një jo Arabi E a i t'u aledzonte atyre A ta për sëri Nuk do të kishin besuar Ja kështu Ne Ne Ua kemi shtën mohimin në zemër keqë bërësve Ata nuk do të abesojnë atë Dere sa të shohin dënimin edhe mshëm Por a i do të uvi e tyre pa pritmas E ata nuk do të ndjejnë fare Atëherë Ata do thonë A do të najepet a fatë A mos valë ata duon të shpejtojnë dënimin tonë Mendo Nëse ne i lëmë që të kënaqen disa vjetë, e pastaj t'i godas a i dënim që është premtuar, qëfar vlere do t'kishte ajo me të cilën janë kënaqur? As njëherë, ne nuk kemi shkatëruar ndo një vendëbanim, pa i quar më parë para lajmërues, si këshilë për ata. Ne nuk jemi as njëherë të padrejtë. A të kuran, nuk e kanë zbritur djajt. Jo vetëm që kjo su tako natyre, por asë nuk kanë fuqi të bëjnë njësi a i. Në të vërtet, ata më njanohen nga të dëgjuarit e shpaljes. Prandaj, mos a dhurot tjetër zot përveç Allahut, që të mos bëhesh nga ata që do të dënohen. Para lajmëroje farefisin tëndë, Më të afërmë dhe bëhu i but me besimtarët që të pasojnë ty E nëse nuk të dëgjojnë, thua ju Unë nuk jam përgjegjës për ato që bëni ju Dhe mbështetu në të plot fuqishmin, më shirë plotin I cili e shehqëndrimin tëndë në këmbë gjatë namazit Dhe levizet e tua mi disa tyre që përulle në sejgjde Vërtet, a i i dëgjom të gjitha dhe i di të gjitha. A doni t'ju tregoj se kujt i vijin djajt? A ta i vijin qdo gënjeshtari gjyna haqar. A ta përgjojnë, por shumica tyre janë gënjeshtar. Poetët ndichen nga njerëzit e humbur, valë. A nuk e sheti që ata bredhin në qdo lugin të fjallës e kotë, duke folur atë që kur se bëjnë, përveç atyre po etëve që besojnë, bëjnë vepra të mira e përmendin shumë Allahun, dhe mbrohen vetë të mpasi u është bërë pa drejtësi. Sigurisht të pa drejtët do të shohin se në qëfar mundimi do të kthehen pas vdekjes.